Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute vă va delecta inimile dumneavoastră cu un mănânc de cugetări și meditații pe marginea versetelor noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare care este originată de preotul Nicuriță, și apoi fiind prelucrate aceste materiale în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma programe de 30 de minute, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, Vom începe meditația asupra unui nou capitol al ceri de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, respectiv capitolul 3, versetul 1, numai înainte însă de a mai parcurge un episod interesant din mișcătoarea a Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Cu prilejul lecțiunii precedente, Ștefan zăcea în camera casei lui Blașco, Acolo unde Marișca și toți cei din jurul lui căutau să-l îngrijească cât puteau mai bine. Astăzi aflăm că Hrațchi, tatălui Ștefan, acela care l-a bătut până să-l ducă aproape de moarte, s-a trezit târziu. Ca orice bețiv, se sculă din pat cu capul greu, dar și inima din piept îi era tot atât de grea. Se întrebă ce-o fi cu el Deodată, ca și cum ar fi fost rostite înapoi apoia lui, auzi cuvintele Chiar dacă o să mă bați până la moarte, mie n-o să-mi dăuneze Ah, Ștefan, ce o mai fi cu neascultătorul? Dacă nu o fi dat nimeni drumul Trebuie să văd ce face El se duse în șură, ea era deschisă Noaptea căzuse zăpadă N-a văzut nicio urmă deci nu fusese încă nimeni acolo. El intră și se uită în jur. Pe pământ zăcea haina însângerată a lui Ștefan, frânghia tăiată și alături o baltă de sânge. Hratski sta acolo gândindu-se. Ah, așa de tare l-am bătut că a sângerat și el măcar nici n-a gemut. Dar unde e? Un simțământ ciudat mișcă inima tatălui pe când stătea în locul unde se purtase atât de crud cu băiatul lui. Nu putea să înțeleagă de ce Ștefan nu se apărase și nici nu strigase după ajutor. Îi trecură acum prin minte toate cuvintele fiului său. Hrațchi știa acum că se purtase mai rău ca un animal fără minte și că așa ceva nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost treaz, se întoarse brusc în jurul lui, aruncă niște paie peste sânge și alergă în casă. De fapt, nu voia să-l vadă pe Ștefan, dar trebuia să știe unde este. În bucătărie, soția lui tăia pâinea pentru supă. El îi văzu fața plânsă și posomorâtă și-și dădu imediat seama că ea știe totul. Poate că ea însă și-l dezlegase pe Ștefan. El se rușină să-i întâlnească privirile. O, oh, ce ai putut face lui Ștefan? Mai ai conștiință?" începu femeia. Ei, și este doar fiul meu." se răstie la ea. Sigur, pentru că este fiul tău ai voie să-l omori." Nu trebuia să mă provoace neascultătorul. A văzut doar că nu eram treaz." Ah, nu vei mai avea prile să te plângi de neascultarea lui?" zise femeia glacial. Dar dacă moare și se află cine l-a omorât, va trebui să suporți urmările. Dar la ce ar ajuta asta, căci pe el nu-l va mai învia nimeni? Taci odată și spune mai bine unde e, că-ți vreau să-l văd. Nu se moare așa ușor. Dacă vrei să-l vezi, du-te la Blașco, acolo îl găsești. La Blașco? Ce face acolo? strigă Hradschi. Îl copleși o spaimă ciudată. Fapta era rea, nu putea putea tăgădui și Blașco era dușmanul lui. Ce face acolo? Of, zace pe moarte, nu cunoaște pe nimeni, pe Bet care cunoscut o doar o clipă. Nu vrea ca Ondrei să se ducă după doctor, căci mai bine a vrea să moare decât să afle lumea ce ai făcut tu. Lui Hrațchi îi tremurau genunchii, nevasta îi turnă supă în farfurie, Apoi ieși afară și el văzut pe fereastră că ea fugea spre moară. El zace pe moarte și mai bine vrea să moară decât să afle lumea ce ai făcut tu," îi răsuna în urechi. Hradschi era un țăran mândru, dar groaza, spaima și frica l-au copleșit puternic și îi înfrânseră chiar mândria lui. După ce mai stătu încă o jumătate de oră în casa goală, se hotărâ să se ducă să vadă ce-i făcuse de fapt lui Ștefan și de ce trebuia acesta să moară, când intră, tocmai îi puneau lui Ștefan comprese reci pe corpul umflat acoperit de răni. El văzu și nu va putea uita niciodată rănile fiului lui și privirea cu care îl învăluia Marișca și vocea fiului său când zise Nu plânge, mamă! Ah, fiule, cum de l-ai putut supăra așa de tare? Îmi pare rău, mamă, că s-a supărat așa de tare, dar el voia să mă las de adevăr și asta, ah, nu pot face. Ai dureri mari, băiatul mami? Foarte mari, mamă. Dar știi ce a suferit Domnul Isus la judecata lui în Ierusalim pentru mine? Și eu să-i răsplătesc aceasta cu infidelitate? Nu niciodată. Mai degrabă ați vrea să mor în chinuri chiar mai mari, dar, mamă, nu fi supărată pe tata și nici voi ceilalți. El n ce face și eu l-am iertat. Hrațchi nu va uita niciodată cuvintele acestea. Ne reținut de nimeni, părăsi moara, a plecat de acolo. Simțea că cei de acolo îl disprețuiau și aveau dreptate. El însuși văzuse că Ștefan, într-adevăr, nu era departe de moarte și chiar dacă nu va muri acum, Ștefan, după ceea ce-i făcuse, nu se va mai putea vindeca niciodată. Ah, și Ștefan îl dezvinovățea și se ruga pentru el așa cum se rugase fiul lui Dumnezeu pentru dușmanii săi. Hraschi era supărat pe fiul lui de când acesta îi spusese că un om împăcat cu Dumnezeu și spălat cu sângele lui Isus trebuie să trăiască, să ierte și să moară așa ca și Isus Hristos, pentru că Domnul isus îi dă spiritul său care îl învață și îl face puternic pentru toate. Acum Ștefan îi dovedise tatălui lucrul acesta. Dacă nu îi se îngăduise să trăiască așa cum a poruncit Isus, Putea cel puțin să sufere, să iubească, să ierte și poate chiar să moară ca și Isus. Duhul Domnului Isus era doar în el și aceasta era noua credință atât de temută în Valea Dubrava și pe care o numeau sectarism. Încă în aceea zi Hraschi se duse la doctor și spuse ce avea Ștefan. Doctorul? Era un bărbat mai în vârstă și nu era un dușman al paharului. El îl înțelegea pe Hrațchi, dar când îl văzu pe Ștefan, clătină din cap și la plecare îi zise lui Hrațchi. Cum de l-ați putut bate așa de tare? Asta nu înțeleg. Și el nu s-a apărat?" Nu putea," răspunse el întunecat. Era legat." Omule, asta e prea mult și el pare, judecând după lui, să fie un tânăr cum se cade. Cel mai bun, confirmă hraschi, și când doctorul văzu paloarea omului și văzu lacrimile din ochi, nu mai întrebă nimic. Dragi ascultători creștini, indiferent cărei denominațiuni veți fi aparținând, n-are nicio importanță dar toți aceia care suntem creștini trebuie să luăm aminte la o învățătură de foarte mare importanță pe care o extragem nu numai de pe paginile Scripturii, ci și din prezentarea acestor întâmplări din Valea Dubrava. Citisem noi că dacă lui Ștefan nu i s-a îngăduit să trăiască așa cum a poruncit Isus, putea cel puțin să sufere, să iubească să ierte și putea chiar să moară, așa ca și Isus. Învățătura de bază foarte puternică și foarte adevărată pe care o tragem de aici este următoarea. Un creștin adevărat face una din cele două, dacă e creștin adevărat. Va trăi așa cum a trăit și Isus. La 1 Ioan, capitolul 2. Cu versetul 6, ni se spune lămurit, cine zice că rămâne în Hristos, trăiește și el cum a trăit Hristos. În condiția în care nu poți trăi cum a trăit Hristos, că nu ești lăsat de cei din jur, așa după cum Ștefan nu era lăsat de tatălui, în condiția aceasta, ai a doua alternativă, dacă ești adevărat creștin, atunci ți se îngăduie, și ai să poți absolut nestingerii de nimeni, să suferi, să iubești, să ielti și chiar să mori pentru Isus. Omul care a primit pe Domnul Isus Hristos în inima lui, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, găzduiește în el pe Domnul Isus Hristos și prin Duhul Sfânt al Domnului Iisus Hristos trăiește și el cum a trăit Isus. Iar rezultatul trăirii cum a trăit Iisus este zgândărirea celor din jur care nu pot să sufere numele Domnului Iisus și atunci aceștia îl prigonesc. Dar pentru că credinciosul nu mai poate trăi cum a trăit Iisus în fața acestora poate în schimb să sufere, să iubească să rabde și dacă e cazul chiar să și moară pentru Domnul Isus Hristos. Vedeți dumneavoastră, un adevărat credincios neapărat face o revoluție în jurul lui. Cei care sunt înțelepți văzând felul de trăire al credinciosului, îl vor primi pe Domnul Iisus Hristos. Ceilalți care se mânie pe el îl vor ajuta și aceștia pe credincios să trăiască ca și Domnul Hristos, însă îl vor ajuta să sufere, să iubească și să rabde pentru Domnul Isus Hristos chiar până la moarte, dacă e cazul. Deci, verifică-ți viața, dragul meu creștin. Ce revoluție face ea în jurul tău? Devin oamenii conștienți că tu ești și aparții Domnului Isus Hristos prin felul tău de viață sau chiar prin cele ce trebuie să suferi? Puneți mai bine întrebarea aceasta acum ca să te poți îndrepta dacă vezi că nu ești unde trebuie să fii decât să-ți opună Domnul în ziua cea mare și să iei o dublă pedeapsă, să iei pedeapsă că n-ai trăit ca el și a doua pedeapsă că te-ai dat că ești al lui dar n-ai trăit ca el. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne să ne verificăm viețile foarte serios față de cuvântul Tău și toți aceia care nu sunt întorși la Tine prin pocăință, botez și naștere din nou prin credința în Evanghelie să facă lucrul acesta acum, iar noi cei care ne numim creștini să trăim ca Domnul Isus Hristos, fie întorcând suflete la Tine prin viața noastră fie întorcându-le la tine prin suferințele noastre, pentru slava numelui tău, pentru salvarea lor și fericirea noastră veșnică. Amin. Să modelezi mereu din cum soare, Să faci din tristare bucurie, din umilință treaptă de nețare E slujba sfântă rânduită ție. Din umilință treaptă de nețare E slujba sfântă rânduită ție. Să-ți își nească totdeauna izvoare de viață în custie Să nimicești oriunde vezi minciuna E slujba sfântă rânduită ție. Să nimicești oriunde vezi minciuna E slujba sfântă rânduită ție. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să începem meditațiile noastre asupra capitolului 3 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, dând citire versetului 1 împreună cu meditațiile care o însoțesc. Începem noi iar să ne lăudăm singuri sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Dragii mei, aurul n-are nevoie de laude. Ca să-și dovedească valoarea, el are valoare în sine, fie că este lăudat, fie că este bagiocorit. Lauda nu-l înalță și nici bârfa nu-l coboară. Aurul este aur, fie în loc de cinste, fie în loc de ocară. Așa și creștinul adevărat. Trăirea lui este cea mai clară și mai puternică scrisoare de recomandare. Și dacă nu-i trăirea aceea pe care o dorește Dumnezeu, la ce mai folosesc laudele? O lampă care nu luminează poate fi lăudată de toată lumea. Ea tot nu va lumina prin laudele care îi se aduc. Vorbele mari nu schimbă starea firea unui lucru și nici atât a unui om. Mai mulța rămâne maimuță, oricât de mult ar fi înălțată prin vorbe. Frații mei, să trăim la înălțimea numelui pe care îl purtăm. Dacă purtăm numele Domnului Hristos, să trăim ca El. Iar dacă nu trăim așa, la ce folosesc laudele care ni se aduc? Purtarea numelui Mântuitorului nostru ne obligă la trăirea vieții Lui. E frumos să porți numele de creștin, dar această frumusețe își pierde valoarea dacă nu este însoțită de trăirea frumoasă. Noblețea obligă, spune un proverb francez, cine este un copil de împărat să se poarte la înălțimea acestui titlu. Cine este copilul lui Dumnezeu, la fel să se poarte după acest nume. Începem noi iară să ne lăudăm singuri sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi, sună versetul nostru. Sfântul Ioan de Aur spune așa. Nu vei avea niciun folos dacă Dumnezeu nu te va lăuda și dacă te va disprețui vreun om, totuși nici o vătămare nu vei avea dacă Dumnezeu nu te va disprețui. Dragii mei, noi suntem ceea ce suntem în fața lui Dumnezeu, copii ai lui sau copii ai lumii păcatului. Lauda pe care ne-o aducem n-are nicio valoare dacă în fața lui Dumnezeu suntem altfel. La versetul 2 din 2 Corinteni, capitolul 3, continuă Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Iată aici încă o latură a slujbei pe care o are de împlinit credinciosul Domnului Isus în lume. Să fie o epistolă, adică o Biblie vie. Oamenii pot refuza să citească Noul Testament, sau poate că mulți nu au posibilitatea să-l citească. Nu pot însă refuza noul testament scris în inimile credincioșilor. Prin trăirea lor, creștinii adevărați arată tot ce este scris prin Duhul Sfânt în cartea lui Dumnezeu, arată calea mântuirii și a adevărului, îl arată pe Domnul Isus, mântuitorul lor și al omenirii întregi. Dumnezeu, spune un credincios, a trimis lumii o epistolă, Biblia, dar omul orică nu o are, orică nu o citește. Și atunci Dumnezeu a trimis alte epistole pe care, vrând nevrând, trebuie să le citească credincioșii. Viața credincioșilor este citită cu atenție de toți. N-am văzut chiar așa același lucru și în povestirea pe care o parcurgem noi în deschidere? Viața lui Ștefan a mișcat pe toți cei din jurul lui. Aceia care s-au lăsat impresionați și au fost înțelepți au cercetat de unde vine ce izvor are Ștefan care a schimbat viața în felul acesta și au primit și ei pe Domnul Iisus. Ceilalți, cum a fost tatălui care îl ura și nu vrea să-l asculte, nici el n-a rămas nepăsător, ci a luat atitudine și l-a prigonit încă ce fel de prigoană. Deci viața credincioșilor este citită cu atenție de toți. Vor sau nu vor, sunt obligați cei din jurul nostru să citească Biblia prin trăirea noastră. Dar atenție, numai dacă suntem credincioși, adică copii ai lui Dumnezeu, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie. Fiecare credincios trebuie să fie stăpânit de gândul acesta. Dumnezeu m-a trimis în lume ca să fiu epistola vie a lui Hristos. Oamenii trebuie să descopere pe Hristos în mine, citind viața mea. Dacă nu-l descopere, eu mă fac vinovat de sângele lor. Zicea un om al lui Dumnezeu că dacă oamenii nu descopere pe Dumnezeu citind Biblia, este vina lor. Dar dacă nu-l descopere în mea, este vina mea. Mare răspundere apasă pe viața oricărui urmaș al Domnului Isus. Păi că ești sau nu, dacă te numești, să știi că numindu-te urmaș al Domnului Isus, ești obligat să trăiești ca El. Mai bine nu te numi urmaș al Domnului Isus dacă nu vrei să trăiești cum a trăit Domnul Isus Hristos. Duhul Sfânt vrea să facă din noi toți niște epistole vii, în care să poată citi oricine cu ușurință adevărul lui Dumnezeu cu privire la mântuire și sfințire. Pictorii și sculptorii, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, fac chipuri mărețe, dar fără viață. Învățătorul duhovnicesc însă poate înfățișa opere vii în care să despăteze și pe Dumnezeu și pe oamenii. În cartea apocrifă intitulată Actele lui Ioan, se povestește despre un oarecare licomedes, un om înviat din morți de apostolul Ioan, că a pus pe un pictor să-i facă tabloul. Ioan, văzându-l, a zis Tabloul nu seamănă cu mine, ci cu trupul meu. Dar eu sunt numai trup. Tu ai culori pe care Isus ți le dă prin mine. Pictează-mă cu credință în Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, cu cunoaștere Dumnezeu, cu dragoste, cu blândețe, cu bunătate, cu părtășie frățească, cu curăție, cu statornicie, cu lipsă de frică, cu bucurie, cu evlavie. Acestea fac parte din viața mea. Pictează chipul lui Dumnezeu în mine. Acesta, deci, este un fragment din Cartea Apocrifă, Actele lui Ioan. Versetul nostru, versetul 2 din 2 Corinteni, capitolul 3, spune... Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Dumnezeu vrea să scrie pe viața noastră adevărul și sfințenia lui. Vrea să scrie dreptatea și dragostea lui, vrea să scrie pacea și bucuria lui. Îi dăm noi oare voie lui Dumnezeu să facă aceste lucruri? Dacă îi dăm voie, atunci trebuie să se vadă scrisul lui și să-l poată. Citi oricine. Orice om este o epistolă, fie scrisă de el însuși, fie scrisă de lumea păcatului care îl înconjoară, fie scrisă de anumiți oameni cu anumite învățături, fie scrisă de Dumnezeu. O epistolă ești oricum ai vrea, oricum n-ai vrea. Cei care citesc și văd știu cine a scris în tine după cele ce prezinți. Dragul meu, ce fel de epistolă ești? cine scrie în viața ta? Iată niște întrebări care îți vor face bine dacă te lași cercetat de ele. În continuare, la versetul 3 al capitolului 3 al cerii de a doua epistola lui Pavel către Corinteni, citim. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Există azi o mulțime de oameni care nu mai citesc Sfânta Scriptură, fie din nepăsare, fie pentru că și-au pierdut încrederea în Scriptură, din pricina scrierilor potrivnice ei, fie din lipsă de timp, întrucât sunt furați de mersul rapid al lumii în toate privințele. În zadar li se propovăduiește citirea ei, în zadar se caută să li se dovedească izvorul dumnezeiesc al acestei sfinte cărți. Ei, din pricina ocupației, nu mai pot gândi la o astfel de problemă. Pentru oameni de felul acesta nu mai rămâne decât un singur mijloc, dovedirea adevărului Bibliei prin arătarea purtării creștinilor. Cu alte cuvinte, să se vadă în toată ființa creștinului Întruparea cuvântului dumnezeesc Când cei necredincioși vor vedea în viața de toate zilele oameni care trăiesc viața zugrăvită de Sfânta Scriptură, când vor vedea vieți schimbate, firi îmblânzite și intrate în bună rânduială, iubirea de sine biruită, spirite mândre smerite, inimi triste și posomorute săltând de bucurie, atunci, cei ce vor fi sinceri și drepți, fără îndoiară că vor crede în puterea Evangheliei și se vor întoarce la Domnul Isus, recunoscându-L ca pe mântuitorul păcătoșilor. Sfântul Irineu, care a trăit pe la secolul II, spunea, Neamurile au crezut în Hristos fără cerneară și hârtie, adică fără citirea cărții sfinte scrisă pe hârtie, dar au citit-o în viața creștinilor adevărați. Încopreșit de adevărul Sfintei Scripturi și de felul cum trebuie să fie un urmaș al Lui Hristos, fericitul Augustin exclama, O, dacă ne-am folosit noi de cărțile Sfintei Scripturi, așa încât propria noastră inimă să devină o carte scrisă de Duhul Lui Dumnezeu. Voi sunteți arătați ca fiind de pistola Lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui. Fiecare creștin trebuie să fie un scriitor de epistole vii, adică inimile celor cărora le vestește Evanghelia Mântuirii. Ce scriem noi în inimile oamenilor? Vai, ce tristă slujbă fac unii care se dau drept slujitorii lui Hristos scriind în inimile ascultătorilor numele unui om sau al partidei de care aparține sau a unui alt lucru. Un singur nume trebuie scris în aceste epistole vii, Hristos, El și nimic altceva. Cine are înscris în inimă numele Domnului Hristos prin Duhul Sfânt, acela nu mai dorește nimic și nu mai umblă după altceva. În Hristos are totul deplin. El se cunoaște îndată, căci viața lui arată limpede pe Hristos și felul lui de a fi. Iubiți ascultători, ne oprim aici cu lecțiunea noastră 2C014, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, celor la care vă veți lua timp și ascultați, ne vom continua gândurile din același verset cu prilejul lecțiunii viitoare. Facă Domnul Dumnezeu, din toți cei care am ascultat aceste minunate gânduri, să fim adevărate epistole vii, în care cei din jurul nostru să-L vadă pe Domnul Isus Hristos pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. <fixi>